Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vassalatu vassalamu ala eşrafilənbiyyə Və seyyidil mürsəlinə əmmə dəd Rabbiş rəhli sadri və esirli əmri vəhliluqdətən minlisəni yəfqəhu qavli Diyir ki, günahların acı akibətində Diyir günahlar insanı hardan çıxartır? Ehsan dairesindən çıxartır, ehsandan sonra salır iman dairesində, imandan sonra çıxartır, salır İslam dairesində İslamdan sonra çıxardı hərasyonu, Şür dairəsində çıxardı. Ona görə 4 dənə söz oldu, 3 dənə də dairə. Demək, şeyx gətirir ki, burada Və mən fəətəz rifqətül və xüsnü difə illəyə hənhum fə innə Allah yudəfyan Və, demək, günahlar insanı ehsan dairəsindən çıxardıb, iman dairəsində atanda və o iman dairəsinin içində eləli ki, pillələr var yəni o iman dairəsinin içində olan həsə eyni deyil əzni qadışlar və iman dairəsinin içində olan insanlar belə fərqlənir və artıq bu insanların bəziləri Allah subhanətə halalının vəddəlindən məhrum olur Allah subhanət halalının verdiyi vəddər, rahatçılıq o insanlar öz həyatında bunu tapa bilmir məsələn Allah Subhanahu buyurur, "İnnalllahi yudafi anilləzi, Allah Subhanahu iman gətirmiş kimsələri müdafi edir." Yə ola bilsin, o insan öz həyatında o müdafiəni görə bilməsin. Aydın bunun səbəbi nədir? Bunun səbəbi günahlardır. Hətta o insan, yəni iman dairəsinin içərisində olsa belə. Ümumiyyətlə götürəndə iman dairəsinin içərisindədir, imanın altı şərt baxımından, amma ki, həttən artıq, artıq İslam dairəsinə Yaxınlaşır Necə ki, geçən dərsin yaxırında bir dənə qayda eddik Ən nəl ximayəti və difəyət təm məl abudiyyəti təm Kamil müdafiə Kamil nəyin qarşılığındadır? Kamil ibadətin qarşılığındadır Allah subhantana verdiyi vəddərdə Və bu qaydaya əsasən öz yerini tapır Sonra Şəx getirir ki Həmçinin Həmin günahlar insanı yəni iman dairəsinin içərisində olan müsəlmanları bir çox əc əcirdən məhrum edir. Necə ki, Allah subhanətə buyurur, Allah subhanətə müəminlərə nə verir? Böyük əcir verir. Artıq elə bir ki, iman dairəsinin içərisində olan bəzi, e, bəzi müəminlər bundan məhrum olur. Sonra Allah subhanətə başqa bir ayda buyurur ki, Əlləzîna yaḥmûnə l-arşa və man hûlühü yusabbihûna biḥamdi rabbihim və yu'minûna bihî və yestəğfirûna lilləzîna həmin insanlar mələklərin onlar üçün istixbar diləməsindən nə olur? məhrum olur. Və ya qəd o məhrumiyyət olarsın zəifleyir. Və Allah Sübhana Taala başqa bir ayda buyurur ki: "Allahu waliyyul-lezîna âmanû" Allah iman gətirənlərin vəlisidir, hamisidir. Və başqa bir ayda Allah subhanətlərə buyurur ki, İz yuhə rabbuk eləl mələikəti ənniyə məkum fətəbbitu ləzini əmənu. Allah subhanətlərə mələikələrə buyurur ki, iman gətirənləri siz sabit qulun. Ümumiyyətlə, burada keçən sifətlər insan, bu sifətlər insanın insan həyatında öyəksini tapa bilmir çox vaxt. Və lilləh izzəti və lirəsuli və lilmüminin və ləkinnəl Allaha və onun rəsuluna və möminlərə xəstə amma munafiqlər bunu bilməzlər. Başqa bir ayda Allah Subhanahu buyurur ki: "Allah Subhanahu möminlərlə bərabərdir." Başqa bir ayda Allah Subhanahu buyurur ki: "Yarisa Allahillazina amanu minkum vəllazina utul-madarajat." Allah Subhanahu sizdən iman verilmiş kimsələrin və ilim verilmiş kimsələrin dərəcələrini artırar. Və başqa bir ayədə Allah Subhanahu buyurur ki: "Faman amana və asla fela xovfun alehim kim iman gətirib və salih iş görərsə o insanlara nə qorxu var, nə də üzüntü var və başqa bir ayda Allah subhanta buyurur ki Qulhu və lillədinə əmənuhu də və şifə de ki, kərim iman gətirənlər üçün nədir? Hidayət rəhbəri və şəfadır. Yəni, qarışlar, demək ki, Allah subhanta vədləridir və inşallah bizim hər birimizdə imanın altı şərdi də var. Amma insan Həyatımda Allah Subhanahu Taala bu bəddərin görməyəndə öz nəsindən başqa heç kim qıramasın. Və ya tam görməyəndə, yəni öz nəsindən başqa heç kim qıramasın, bilsin ki, artıq, yəni iman dairəsindən ihsan dairəsinə həttən artıq uzaqlaşıb, gəlib artıq insan görsən ki, iman dairəsinə, İslam dairəsinin sərhədlərinə çatır və elə olur ki, görsən ki, iman dairəsindən çıxır və İslam dairəsinə girir. Və ümumiyyətlə, imanla İslam kəlmələri alimlər gətirir ki, əgər imanla İslam kəlmələri hədistdə və yaxud Qurani kərimdə bir elə bir ki, mətin içərisində gələrsə, bir cümlənin içərisində gələrsə, ayrı-ayrı mənalar daşıyır. Yox, müxtəlif yerlərdə məsələn gələrsə, onlar, yəni ikisi deyindir. Yəni, Allah subhanta xitab etsək, ey iman gətirənlər, Allah subhanta olan bir xitabı müsəlmanlara da aiddir. Məsələn ki, Müslüman deyə bilməz ki, Allah, bu mənə aiddir. Allah stancaya gətirən ən iman gətirənlər Allahdan qorxun, o birisi deyə bilməz ki, yəni bu mənə aidd deyil, yəni məndən güclərə aiddir. Yəni bu kitablar ümumiyyətlə bütün insanların hamısına aiddir. Və wal maqsuda an al-iman sababu jalibun ki, ümumiyyətlə deyir, mövzudan deyir, məqsəd odur ki, bütün xeyirləri çəkəndir imandır. Və kullu xeyrün fi dunya vəl axira səbəbi l iman və kullu şerrün fi dunya vəl axira fasbəbu adam l iman. Və bütün dünyada və axirətdə olan sıxıntıların, şərlərin səbəbi də imansızlıqdır. Fə keyfa yahuna alal abdi Ən yartakbi şey'an yakhrucu min daireti l iman və yahulu baynahu və baynahu, və lakin la yakhrucu kimi, insan yəni Belə günah işləyəndə, bu günahlar nə qədər ki, insanı millətdən çıxartan günahlar deyil, bu günahlar insanı İslam dairəsindən çıxartmır. Ayrındır, qarışlar, bu günahlar insanı İslam dairəsindən çıxartmır. Yəni, hər bir mömin nədir? Müsəlmandır. Hər bir möhsün, yəlhəmi qalla, mömin və müsəlmandır, amma hər bir mömin möhsün deyil. Və ya hər bir müsəlman mömin də deyil Aydınlə qardaşlar Necə ki Allah subahallar Qurayn kərimində buyurur Bir bədəvi ərəblər gəlirlər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və yanına Deyirlər ki Biz deyir iman gətirdik Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələni Deyir ki elə deməyik Deyin ki biz yəni, təslim oldu Yəni iman ayrı şeydir Yəni İslam ayrı şeydir <coughs> Fani istamara ala zunubi va asarra alayha khif alayhi an yarin insan va olsa günahlar uzere davam eliyarsa artıq o insan icin qorxulu ki o insanin qalbi baglansin va yakhruj anil islam bil kuliyya hatta gunahlar uzere çoxlu davam elemek insan İslamdan xıxatmasına səbəb ola bilər və yaxud xıxadır. Wa min ha hunna ishtadda al-khauf al-salaf ona gore de bu mövzuda seleflər hatta artıq qorxardılar necə ki deyirlər Əntun təxafı nəzunu Siz deyə günahlardan qorxursunuz Bu günahdır, bunu eləməyim Amma mən deyə küfürdən qorxam Yəni o günahlar küfür apardığı üçün Aydındır, yəni mən qorxduğum küfürdür deyir Amma siz sadəcə günahların özündən qorxursunuz deyə Yəni günahlardan küfür apardığı üçün qorxurdu Və min uqubəti ənnəhə Tudib tu seyril <Sessizlik> qalbi Və dəril ahirə Əvv o ve deyir həmçinin şəх gətirir ki günahların acibətindəndir ki bu günahlar qəlbin Allah Subhanahu qayə gedən eləniki yolunu gedişatını hərəkətini zəifləndirir zəifləşdirir və yaxud onu tamamilə işsiz vəziyyətə salır və yaxud onu tamamilə dayandırır və yaxud tamamilə onu sındırır Fələ tədəhu yaxdı ilə Allahə Hətta deyə bir vəziyyətə gəlib çatır ki Artıq o qəlb Allah subantaya qarşı bir addım da belə atmır Hədə inləm tərudduhə ən vücxətihi ilə varaihi Əgər bunu bu qəlbəsən deyir Elə bir ki, geriyə çevirməsən Yəni, arxaya itələməsən Tədən bu yaxcı bilvasıya şək yox edir Günah deyir Elə bir ki, çatmaq istədiyi şey Onu mani olacaq, boyan deyil Və yaxdəhu sə gedənə məna olacaq və yenkis tələb və insan ki bir şey əldə etmək istir, onu əldə edə bilməyəcək. <gülüyor> və qailəb inmə yəsir Allah biqüvvətih və kəldə <gülüyor> və idə marizə bi-zünub tərfə tilkə qüvvətənə səyirə və kəldəni xəstə insan nədir görsən yaxşı addımlaya bilmir də. Qaldədir zəifliyəndə Allah Subhanahu taala tərəfdir addımlarını ata bilmir və inzə ələtül külliyə inqətə anil la və bu xəstəlik çox təmam eləyirsə artıq elə bil ki o insan Allah Subhanahu taala tərəf getməyə həttən artıq çətinləşir. Allahu əlmustan Allah Subhanahu taala kömək olsun. Sonra şeyə burda gətirir ki fəzələn bu inmə yumutül qalb Deyir, günahlar ya qəlbi öldürür Və ya onu xəstələndirir Yəni qorxur bir xəstəliyə salır Və yaxud da Elə bir ki, onu həddən artıq deyir, zəiflədir deyir. Və bu zəiflik də ki Özünü deyir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sığındığı 8 şey də özünü bir özə verir Həmin 8 şey Peyğəmbər salsan buyurur ki Onlardan biri də deyir Həm müvəlhəzən Birincisi, qəm qüsusə Sığıntılar, kədərlər Vələ aciz, vələ kəsələ acizlik və tənbəllik Vəlcublu, vəlbuxun Qorxaqlıq və paxıllıq Və borc altında qalmaq Və insanların sənə üzəri Elə bir ki, sənə qəhr eləmək üçün gəlməsi, sənə məqlub eləməsi Və şəx gətirir ki Fə innəl məqruhul varid alaqal İnkənə min əmr müstəqbəl Əgər deyik qəddə olan sıxıntı Baş verməmiş bir şey görətsə Ona nə deyirlər? Ona deyirlər əlhəm ərəb dilində həm ona deyirlər Yəni, elə bir ki Ümumiyyətlə bizdə Azərbaycan dilində Yəni, hamısı, demək olar ki, bütün sözlər bir-birini əvəz edir. Qəm, kədər, müstəh, sıxıntı Amma ərəb dilində ayrıdır Həm ona deyirlər ki Həm baş verməyən bir şeyə görə insanda qorxulur Hindidən, əvvəlcədən insan onun sıxıntısını çəkir Ona ərəb dilində həm deyirlər bu sıxıntıya Və <coughs> o şey ki Olandan sonra insan çekir, ona sıxıntısını çəkir. Ona Ərəb hüzün deyirlər. Yəni bizdə də var, müşəmmə. Hüzün kəlməsi. Sonra gəlir fe'in fe huwa l-ʿaz. Ayət deyir, insan elə bir ki, onun xeyri afaran amillərdən, yollardan qudratı çatmadan məhrum olarsa, gücü çatmadan o işi eləyə bilməsə, buna acizlik deyilir. Və in kāna li-adami iradati fe Əgər bu insan iradesini Yene bilməyib İradesini yene bilməyib Əgər o işə müvəffəq olmazsa Bu insana təmbəl Deyilir Və cübnu və l gələndə isə deyir Fə inə adəmin nəf-i minhü İnkənə bibədəni Fəhvə cübun Yəni əgər bu salih işləri Yəni salih işləri yaramada Əgər onun bədəni Ona kömək eləməzsə Bu nedir? Əgər Allah üçün bir şey yaramaldı, yaramır. Bədənin vasitəsi ilə o şey ki, bədən vasitəsilə edilir. İnsan onu tərk eləyir. Buna elə bir şey qorxaqlıq deyilir. Fenka nabi mali fehu, fehu Allah üçün elə şey onun malla bağlıdırsa, əgər insan onu həyata keçirmirsə, artıq o insan malla həyata keçirəsi, şey həyata keçirmirsə, o artıq o insan taxıl adlandırılır fə nəse şeyx gətirir ki, va məqsəd aqval asbab el jalıbə li hada 8 deyir ki, yəni əsas məqsəd, yəni demək istədiyimiz odur ki, günahlar bu 8 elə bir ki, mənfi fəti insan üzərinə çəkir, kəma anə hə aqval asbab el jalıbə, necə ki, həmçini başqa deyir e, pis rüjdü, yəni fəlakətlər var ki, insan üzərinə çəkir, onlardan bir də cəhdl belə qalan insan canının gəlməsi, və darə şəqa, elə bədbəxtliyə üzləşmək və sū'ul qatā, pis şey, pis hökmlər, insanın xoşlamadığı hökmlər, və şəmatətətil a'dā, və düşmənlərin insanın üzərinə bir ki, toplanması. Bu aqval əsbab-ı cālibəti lizavāl-i ni'amillāh və həmçinin günahlar ən böyük səbəbdir ki, Allah subhānühū insanı olan niamətlərini Yox eləsin İnsanın deyil, səhətinin sağlamlığının Elə bir ki, çevrilib Yəni xəstə olması, dəyişməsi Və fucə ətunun iqmə Və günahların həmçinin Acı aqibətindən ki, günahkar insanlar Çox vaxt Allah subhanət havanın ilə Yəni ki, e, birdən-birə Allah subhanət havanın intiqamının gəlməsinə Gözləmədiyi halda Qarşılaşmasına Və Allah subhanət havanın qəzərinə Yükən səbəbdir Allah Subhanahu wa Taala özü bizi pis səbəblərdən qorusun və gələnlə qalsın, gələn dərsimizə və Sallallahu alayhi və sellem əleyhə nabiyinə Muhammad və alə və